وَيُنْزِلُ سَادِيَكِنْ سَادِيَ دُعَاتُ الْمُنَاقَشَاتِ بَانِي وَلَيْنُ نَاجِ لِي گَلَے عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ فَمُبَاجِي مَلَائِكَةَ يَا بُوَيْنُ لابش را یو مجلی المجرمین نشتا خوشحالی پده غرز ده مجرمان و مسئلکان ده پارا ویا قولو نو بوئی ده مفرشتی و ده حجران محجورا حرام ده پتا صبان دی بشارت و در قول حرام قولو سر حجران حرام ده محجورا نحرمان اي حراما نحرمان عليكم البشراء والجنت والغفراء كبير وي تاسباني جنت هم حرام ده تاسباني زير هم حرام ده مغفرت هم حرام ده يا بوويدا كافران زمين راجع ده كافرون تان او بوويدا كافرانا حجر محجورا پناره كي منتا پناره كولوسرا ده اعظامنا ده اعظامنا موساطي سوال بوتاو كي چه تبا سوال كي نا ده ملایکو د بووی دا کوم چې ساه استونکی ملایکو دی کنه دیو ته به سوال کې چاهيج رما حجورا پنا وړ پنا وستل سره یا کورونه کې زمير یاد ملایکو تراجو دی نو حرام دی دربانه حرام ایا چې نو حجران ماجرہ کاتران ته زمری راجیش یو کولونه کی مناداری چې پناه واړ پناه اوستلو سره الله ایمن بقاشو هغه چې زونه دัจجیو ماکریدې نه باندې حرامل چی وی وو بغرزو غلرا گردو غبار خورور اصحاب الجنه جنتیان جان په قرد دغه ورځ دې مستقرند په 5 کلو پزې کی و عشرو مقیل د خستدی پرې د مزای کی مقیل د گرمی د خوب زې توای مراد چې نه د حالتا خودش خوفو نشتره چا خوب بقی قلار جنتی ولی خوب دستمانه شیره او جنتی استمانه کی خونکانا و عصنو مقیلان مطلب داره چا دیر کلی زی باید دمی زی زلان زلیلا و یوما تشققو مطلب دم دم دم دم دم نجدی بسترینو دمکی و مطلب د سراسرین دقشند سکون آرام ده مقیل امراد ارامگا او آر مقیل امراد دمزه پختوی که دمزه وی پرسی که دمزه وی مقیل اصر که قیلولی نماخوز دید زرف دید زید قیلولی او کنایا شد دا ارامگا داشت رویز برای شید تشکر بستم غمامی چیر بشی دمزه دمزه وریدو سرا ونه ظلم را تو د قوس بغلشی ملای ته نو کو سرا با جای په دغه روز رښتینه با جای د الله لپاره وکانه یو منده ورځ ده تو کا دران باندې ده سخت د 10 ورځ برا شي از ظالم د چک بلګي مطلق ظالم او دوه الله سن باندې زکه چې لاسونو سره دې بدعت کړی دي لاسونو سره دې خلاف کړی و سلم سره الله را ربب بیا مې موې ته زال وروې کړه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا دعوت راغې جماعت راډې کړه راشه هغه وای چې تا کلمہ کوي ویلې نو زستا رولې نو فروم هغه کلمہ ز خو ځان هيو بو وایما نو کلمہ وئلا چې وئلا ابو جلال خو راغې ابو جلال وای چې ز خبر شین تا کلمہ ویلې دا کلمہ نی ویلې نو ز تا رولې را باندې حرام دی هغه چې بیر ته چې ګمنونو مرتد شو بیر منکر شو ځای ټیګې لګولې شو هغه څنګه هغه پرې څارې آغه پای دین د نړۍ تو چې پیغمبر سره د اسلام بیا په بدر کې څګه لاس تړلې هلال علیکم لاس تړلی ظالم دی او پیغمبر سره د اسلام چې کله دی الله لو دغه و تو ویل من لسی بیا دې ازما ماجمان د څه دی پیغمبر زما تو ویل چې لسی بیا چې پاره ور د ور ته د دغه دغه کومه دې ماجمان په ځان غم کړا ته چې الايده ظالم څوک شو مشرک ظالم څوک شو محمد رسول الله چې مننده دغه خلاف کوونکې سنت يا ویلتا ای مال را الله تعالی متخیزه کاشې مان نه ویولې فلانا خلیلو فلانی سر زما دوست نه وې خپلانی دی یا بجال یا عبید نه خلاف یا امیه نه خلاف لقد ازلنیت لکم راکل ایمان د قران ند دین بعد جهان پس دغه نه چې راغلی مان تا وکانه شیطان دی شیطان انسان لپاره خذول شرمون کې خزول قال د زمانو نومنه تګړي خزول انسان د پاره خزول له خزول نه مڼه د واداو چې دوسرا چې زبسه کوم تاسورا کومه کومه منګزیا به څه کوم کله چې مقراشنو پشاش نه ده خزول وي شرمون کې په د قیامت کې یا ربي ازم زبا قوم یکننده زما قوم چې کوم ایک تغظو ھذا القران ماجورہ قومنا مراد دل زماکی نشکان قومنا مراد مشترک جنو امت یانو اے زما ربا اواکم امت دعوت کیدان اے ربا ز زما قوم زما دې امت ایک تغظو ھذا القران ماجورہ ان جکلو نیولیو دا قران ماجورن متروک پریخدل شویا حافظ کثیر وی د قران ہجر داد هجران د قران داد چې سره د قران باندې ایمان نه وروړي اول بنیادی خدا دې چې قرآن باندې ایمان نه وروړي دوی به اجازه داری چې سړی چې ګمینو په دې قرآن باندې ځان نه پوهې کوي ځان نه پوهې کوي در هجران د قرآن دام دې سړی چې ګمینو ځان پوهې کوي خو عمل پر نه کوي څنګه کوي عمل پر نه کوي اودانګي هجران د قرآن دام دې چې عمل کپښله کوي خو بل چا ته نه خې نه خې د هجران د قرآن دام چې دې قانون نه غړي دی لکه په عمل عامله کې د الله جل شنهو په د قرآن نه د بلچا قواعد او ضوابط مخکې کی دا د هغه چګمنو هجران دی نور چا خبره لکه الله وشو دا رنګه اشار شو دا رنګه چګمنو د نور چانه چې کومه هغه څه شي قواعدی پیغام مل کول شو نو کله چې یو سړی په دې پینځو اصول د قرآن عمل ونکړي نو هغه ورزک قیامت کې د چمباره سملاص او د ریوانو علياب ایمان نه ورو یو ځان نه یوې کوي دعا امان نه کوي دری بل چا د خینه سلور خپل ځم د دې د قاین کولو کوشش نه کوي کول د قران څخه چې قانون جوړ کی بزون باندې تطبیق کی د 15 خبرې چې نه انغه مهاجر ده ده کارنگی منگر زولیه هر نکتی هم بازا پا دشمناند مشیقانونا و کفا بیره بیره بیره بستی ربستاها دیانا لأ خودون کی نسیره کومک کونکی و خال اللہ زینک فرو دابل اتراز دید مشیقانو ویلوڑی کافیران اوو جی ناجلیگی پدی بانی قرآن یوزل ده کارنگی زبیا بیا لگ لگ ناجلوما دید سبید بیف وادا دید پا جی کلک کما پدی سرسی نستان زرستا ورد تلنه وزا وزاحت قرده ما دی لگا وضاحت کولو سرا ورد تل وضاحت کرده ما کتاب وضاحت سرا چه معنی؟ لگ لگ پو با مقام ضرورت مطابق ذا قرآن را لگم دیر پاس چه یوخ وضاحت راشی ابل دادی جستاد نرد تصبوت راشی دو مقصد شده دیر اول یوزل نرازی اعترازو اللہ یوزل چکم دیر ما دیر پاس نجرالی گلی لینو سبی طبیه فواد کورد تل ماهو ترکیلا ولایاتو نکراتونه کوي د مثال په یو شبا سره ناشنای تر سره الا چې نا کومه راتل کوبل جواب سره اوخه تو زه توګه بیان سره علجنا کسان جراغ نولی شلاو جو پړمخ جهانم تولایا کدا شر و مکانا با دی پزایی کی وازل و سبیل آدیر غد گمراان دی او دلیل نقلی یکنن ما آر کڑی موسیٰ اسلام سا گتاب و جال نام آهو ما گرزولی آگا سرا ورور داویحارن و ایسلام وزیر آمومو ایچلار چیا کونتا چاو داو تقزیب کریز ما پا اتونو بانی یکنن تباک رما آگا تباک ولو سرا اجمالی قصہ تفصیل بروز ترازی مختر شوئی قوم دنو اسلام کل چه اود روک جن کل ماغر کل تول و جان نام دین ناسی آیتن خلکو در فارمی ابرت کل و آتن نالی ظالمین ما ظالمان رپار عذابن علیم عذاب در دون که آدیان دی دي ادیان دی که اصحاب الرس دی اصحاب الرس چکم دنو چوک دی بعض اوی چکم دنو دا در شروع السلام ومتياندی شوی به سان جو دان پیغمبر لی گلیو او سووی چرمنو نا صابو راس د ده یوهودا د نسل نا دی او پیغمبر ومتياندی وای سووی جنا حنزلای بن صفوان ومتياندی سووی جنا و دغه چوبې چا حبیب نجار و جلیو اس قبان تاکه والا ن دیان تاکه والا هغه خالد دی او ته شادر راس وای وقرون بين ذلك لهړو خرداګه پبېسې وکولند ټول ما بانک دې وي وکولند ټول چې کوم څه برنار ما تباق دې تباق ول سره ولکذا توړ القريه الا جون چرته يکنه جون تر راتل کئي زيرازي حل القريه فهار کلي باندې هم چرته ما ترسوي چې غوي باندې باران شوي او باد باران اولام يکونو يرونه هاي جدين نه بلکانو لارجونانو شورا بلک دا خلق امید نساتی دا پرتگید لپاس د مرگا ویزا راو که کلچوینی دا خلق تا این تخیزون که لاحضوانه نیسی تا پوری مگر توقی اذا لجهدا وچا دا غسړې دي چې لګل الله پخ پیغمبر یقینا قریب چې موږ به لار کول وڑول او نال یجن خلق دامن که چې دمن کلک شوې نو په دې باندې قبول چې موږ نشاراتو خرابوله زرد چې په پوهه بشي کړې چې ازا وې دي چې څوبم را وې دي چې د اخوال خایشاتونه خدای اخپل خایشات ته خدای ودا سره دی دلې نه چې تا اياته هغه پروردګار شي نشي کېدل ایا تو مونږ کې چې اثر خل کاوري یا عقل کوي نه داب مشه مگر پښاندو ډنګرو دي بلکې دا غونم ګمرا دي غونم بل دلیل عقلي دا وزواجرش تظفار وسخلي دلایل فلم ترات نه کوي لربیکا د الله جل شانو قدرت ته كيفه ما د ذلت څخه غون ولې داسور سبا خطل نورست نور خطو پوری شدا کم سورې دتن دغه مد ذلت سبا د خط نور باغ لا ترکما نوار خطو پوری یا واغله دا ټول شپه سورې سورې ده ولوا شکه چې دا الله خو کبیل جانه وساګنده په زه و درولې و ا بیا ما ګرځولې نوار په دې باندې دلیل راهنمای کون کې سورې د نوار په طرفه تر سره پدالهږي ځکه وا بيځي د هاتا تبيانو اشیاء اشیاء چې جندنه شي پلدادو سره نو نور کوجه په رسول ته جنو د شهادت کوجه مرز ته جنو مرز کوجه شهادت پیجنو د ګډا ټول کوجه ځواني پیجنو د ځواني ته وجہ ما شوم ټول پیجنو د ټول دادو سره و دې دی ها تتبین ولا بیا زرات کم کم ځان طرف ته کومول سر ورورو مطلب ورورو ورور چې کنده نو را خطر سره دغه سورې خدمت او ولله جل الله غزادې چې له ليله لباسان پیدا کړي تاسو پردې اشپل لباسان په ټاون کې پردا جامو پوشانين وَلْنَوْمَا صُبَاتَنَا او خود میدل پیدا کرده آرام او وجال نهارا در زوله میده پیدا کرده میده دورز نشورن در خوری دلو در پارا د گرزیدو را گرزیدو در پارا اللہ غزاد دی چرسر ریا حلیگی را بادون بشرن بی نده رحمتی در پار در زیر مخی در رحمتون در بارانون وَعَنْزَ اللَّهَ مِنَا سَمَائِي وَرَوْمَازَ در بَرَن هر ګندګي او فضا صفا کوونکې انسان لر صفا کوونکې ما انتهور دشمن وړاند چا وګړه کاکا دې اخنۍ نه يم وکړو ټول ګذاوار نه رڼا د دې ټول کوي ما کومې پراننه په سم د کمښت کې وړاند غصه شهلې ورنوش د باران سوال کو خوش دیو دا توازن دا غم پوری کا غم پوری کا نو من چې دل دلال غو دی ګرمه پوځه دلال ول ته خو دې کیدو اته دل ته دې نه اړنه واجني خای سره پر دا باران کومه حکمت د نزول د باران سره لنه یاد دې دا طاج طاج سره بل د دم وچه خوره او وچ کله هغه وچ خاره بل دتن هغه خاریه مطلب هغه مړوي چمانه اوچتو دې آسمان ته یې جنو هغه تازه دم بیت کنه ونس که هو بما او چکو د وګلرا بما داغه چې ما پیدا کړی نو من چرپایو نو د دې انسانانو ولا کثرف نو امراد الناس یک کثیره دې مطلب دا لري چې ټول خلق کثیر کله کله په اړه یې چمانه زغالي ټول انسان رام راځي کنه ها اندو جمین مرام نو کړه نو ولې د ټولو انسانانو څخه نو چې ګونو دا کب وساريادہ او که څو وی چې نا خو که باز باز ان کې ژوند نو ټویل به یو باز ان کې بچګونو سندونه به یال تخباران دا زړه نشته نوخه نو دا شندون د پدینه پیدا کیږي او دا الله دی پزماګ کیدا ټوینه وګرا او ځینو دا بهران توځې دې کنه او باران معنی کې توځې کالو دا شدا کويان ټوروز نشول نو دا خو چې ګندې د دې اسمان د بو بو یابن لید و جالنا مین یقینانه اړه ولرالو للی دوبین سک دی د دلایل د پاجو پندره ورځی انکار کې اکثر خلک جرمه کرنا شکری ولوشن که چې دم والو مونږ لګلې په هار کړي کیروون کې لګات څنګه جال کړي تامی باران لګلې او کار داو چې په هار کړي باران کې نو دا شهر کړي کې مشه نو دا پیغمبر خو الله وی چې دا یو زګمالی گله بس ته وایي فلاۃ ذل کافرینا ام من کافرون خبر وجاهدهم به جهادک به پدې چې کوم نن څه شي سره پدې نن منل سره د کافرانو خبره نن منل دا غرد جهاد دی کافر بده سو وایو همې منا دا نن منل د کافر چې دذرې جهاد کبیر دی دا وجاهدهم به ضمير جهاد راځي دی عدم و كفاري د کاټران نه منل چې د کنا ابن تفسیر منظري وي نو دا څه شي شو ها غل جهاد دی يا وجاهدهم جهاد کته د الله په کوم سره لوی جهاده به زمير براجي شي بنصر الله و معاونته يا وجاهدهم جهاد کته خلق سره به په دې درس قران باندې جهادن کبیر الی جهاده زمین راجو شي قران تا. دا قران چې موږ یې بیانولو سره د لوی jihad دی نو واجبهم به jihad وکړو jihad او که د قران په درسونو باندې لوی jihad ناګه که حدیثون دي خلک تشکی کړي نه ولکه قد رجنا منل jihad الاصغر الهل اکبر بيد لوی ان ورکه لوی jihad تو په اگر که اصل لهو حدیثه سنت لري بنیاد لري خو بیا هم چې کنا دوی یو قسم قران چې اودر د جهاد کبیر دی قران ته ویل ښا چا جدا کم ځان وویل کیم د دې قران لپاره جهاد چې څو کوي کنه کا سره جنگ چ دینو څه لپاره خو دې د قرآني نظام لپاره ایله کلمت الله لپاره ځان وویل کی کنه اشونه رات زکه به هی راجو شو قران ته د ابذال کلمت حق هي څه څنګه داوم شو جهاد کبیر داوم دی دا دا او او بیااند حق کول ته ځکه ځالم بچا په مخ کې دام جهاد دی خو شو جهاد خود دی له څیسمنو کنه د جهاد کبیر درس قران دی او الله جل جلاله مرچل بحريني چې په یوز باندې روان کړی دی د دریابونه مرجع اس ګره روانول تری خدای مختلفه اے مین مارج بنار مرجدوی ګډوډ روان کړی دوا د دریابونه هاجاس بن فراتن د یو خو خوګیو بدی فرات خالص چې تنداو ماتي واهزا مل هندابل چې کندې مل حنن ترويدي او جا جون ها دا ادار سخت چې کندې نو څه له په مړې کې نه سخت ترخه او سخت ترخه وایده و جنې چې سړې څیرو به تر اغوزیږي دغه تو جاجوي وجعل بينهما برزخا او برزول دغه به مس کی برزخ یو پرده وحجرا مجورا خدای کی ما معنی یته ده پرده خدای حجرا ممانات معنی او محجورا سخ مزبوط او هو الذی الله زاد خلقا من الماء بشرم پیدا کړي د بهونه بشر فجاله غرزا غل پارا نسب بنه سب کی نسب آدار اینکه سخر، سخرگنه او تاوی کتاز او تاوی چویه دا او دماغ سیبا دازم او داشیونه وکان نره بگدی راست عرب دیر قدرتونو خواهنده دی بدون داخل بندگی که غیر دالله نره سیزونو جنفای درسی نظره وکان و کافی رو دیر کافی خلاف بانی کمک کونگی و بل سران. وما ما ارسلنا کتمانه لگلی مگا زیر ور روان کی تو وایا ما سوال نکومه پیلی تبلیغ دین بانی سموز دنیل را ایلا من شا مگا دا غارمه چه دا چا خوخه چه اودی نیسی اللہ طرف تلارا آدید پار چه زمان هودی اینی که چه دا خوخه چه اللہ تا تورزن نفلیتا بینی چه زم قدر ده نو زداری زمان هومنی زمان تا بیداری دوی که در بالا بورشید و توکل زانوش پر طغاظات بنی چہ جوندی رعللہ جل جلاله منتق علی مر ناراضی وا کہ بہ واپس پترن درپستا وکفا بہی بذن دی بادی خبیر کافید اللہ جل شانو پگنا ونند بن جان بن خبر اللہ عزاد دے پید اگلا سبحانہ عظمت داو پمسی چریش پورو کی بیست وکراش بان رحمان دین ربان ذات دے دا, دا کر کڑی فسل بہی خبیر تفوس کا دللہ جل شانو نہ فسلو سوال کوا گفتن کوا دیو اللہ نہ چا دا شي زه چاره خبير یا په دا شيږي ته په زو سوالونو کې واچې به خبري یا فصل بهي ته په زو دا الله مبارکي خبيره هغه چا نه جهه خبر دي هغه چا ته په زوګه یاڅي نه الله نه خبر دي دا الله په زادو صفاتو پوېږي هغه عالم نه پوښتنه وکړه د کتاب شو یا جبرائيل شو کله چې ولې جوتا سجده وکړي مهربان زه تجوي الرحمن سن توي اي سجده و بده چې په اړه چې نفره تختان رحمان مدرصو دغوي د الله د وجود نه منکرین دي اګار کې چې د دینه منکرین دي چې د رحمان د الله نن دی خو دینه منکرین چې رحمان صفته خاصه د الله ده زکه رحمانیت دی بل چاته هم رحمان الیماما کله بچی وي او سیدو لري رحمان وي کوم رحمان تسجدو کوي یمامه رحمان تا کنا د اسمانو د زمږ رحمان تا د شویل دیغه او زممن په شریعت رحمان چې رحمانه دا د الله شپه د خاصه ده سجده به یو رحمان او ربان زاد تکي سره اته انا شلي ما ته من سجده وکا غا ته چاته چته موږ ته کومه زيادتي کیږي د پاره نفرت او تخته درین کار بیاد آوالی سوراک برکاتون مالک دیگزاد چی جالا فی السمای برو جان پیرا کڑی اسمانون کی برو جی غرر ستوری و جالا فی ها سراجان پیرا کڑی اسمان کی سراجان ڈیوی و کمرن منیرا آدارنگی آران راناکون کی سپنگمی مقصد داری چی غرر ستوری آدارنگی نوار سپنگمی اللہ پیرا کڑی پی انسانان کیا مداری قسم خالق دی تو قسم خالق او چک کامل خلق کامل خلق ناقص خلق دک کرنگی اکمل او کامل او ناقص پاسمان کس طوری دی ملتا پزمان که که علیمان دی علیمان که چو که تاقیشوی دری یو او اکمل دی یو کامل دی یو ناقص دی او دا گشان تا جنر اسمان که ان دا گشان تا نی و هو لذی اللہ ازار دی جلال و ایت اگر تاس بار دایش پاورز خلیفزندن یا بل پسیر اترونکی خلیفہ چار पाच ارادی ان یذکر چار پانز او ایذ دروسی یای راده عبادت او شکر استلو کی دشپی او سړی عبادت پاجشونه د ورځې دکې او چور ورځې عبادت پاج د شپې دکې یا شپلار شي ورځ داوخې جی او ورځ لارشی شپره او خې جی د شکرن و عبادت الرحمانی دین رسول او صف د مسلمانانو ذکر کې د مومنان صفاتونه تقریبا جگم جن اللہ سی فطنے ایمان کو تو بی رحمتہ رحمدور علی و سید مسلمانان سی پتن اندر تذکر کڑی جو تولن مسکی جگم جن اول سی پدی تواضع دے و, و بندگان د میربان ذات الی جنہرا ساتھ اخلدیم شون اللہ لذی ہوںن عازی پزما گانی ہوںن و دی, دی, دی راجیزے سرا ا یاد اللہ جو حکم منن کی ہو ہو مانوس رہونن دی, دی راجیزے سرا زی رفتار دا کیفیت رفتار تو چھے د پیغمبر په ده او مقصد د رفتار د پیغمبر په طریقه ده کیفیت د رفتار دا معنا چې پیغمبر صلی الله و سلم چې څنګه تلله په لارې کېم دغه شی دي نه ډیر او نه ورو او نه ډیر یې او نه به چې کومنه کوګو در میانه وخت دفي ماشیک وخت زوز من صوتک انان کړه لسواجی لسوتل امیر یا تبراتر د دې کیفیت مقصد د ټول لار کې ګرځرا ګرځا د دین د خو راول د دنیا د الله د پاره چې کومه نوم در موږ مقصد دي مګانا س팔ل را ګرځ ازمته کې سره پاره اے فهم فی منا کی, کی و کلو می رزقي نو دلته کې کيو سړی حلال رزق لټې دام صحیح دی او مقصد اصلی بس د دین وی دعوت او تبلیغ وي نشاد جن وي او دغه لپاره دغه دنیا کی کنه یم شو نل و ایزا خاتا و هم الجاهلون اکلا چه دیه سر مخامکشی جاهل اجاهل آج چه دیه سر مخامکشی پا بد ردویلو سر نو قالو سلاما وای دیو دی سلامتی خبری وای دیو دی تعویر و دی سنت خبری وای دی متارکا خبری سلام نمرات سی دیگلتا متارکا هی hey جاهلات 10 روز زان نشه ما جاهلیت، 10 روز زو زان سمای، جاهل 10 زو زان سمای، ناپریسا 10 زو زان سمای، خزہ دربانی دباب کوي په کور کې دننه، خزہ، دوی ته به خزہ سر زان سمای څو، دنګې په بزیاغه او ډا زغرا بورډا زغرا و، دوی خزہ چې کوم نن درز او دباب کوي اموزه تی، بار ته وزه تی، زان مته ها کما قوم دې زره، و خلق د خزنه ییږي نو غټن کله د چانیریږي د خزين خزين نه دیږي خو ځان نه سمېده خلیسلام د خزر دار کمزور قوم کمصله قوم دی کچا قوم دی او څوک چې کچا قوم سره ځان برابر وي نو دا سلام علیکم الله نغتل جايږي نو قران څوی اته څه کوي د انسان سره مله مله نه تری جاهلی څه په څومره د اولينو باده شوه چې له وته لري درځ وی کی وی چې ائسته روزه بلونه زبېسته کنه غصه به ختم نو سلامن سلامته دی یا ما ترا دې چې هغه شریعت قوره ته بچون جنون څه توحید قوره هغه بیدار قوره نو ته سنت والذین اذكر سان دی داو چې کوم نه بل صف دریم والذین اکسان یبیتون جرا بین سو جنا ما کیا ماشپا چرې د الله رضا لپاره سجده کوون چوالاړه او سجګندون والارد دی یا تو والاره قرات یا تو سجده باندې چې د الله تشبیحات وای تعجبو اے رب واڑ واسمنا ازاد جہنم یقینن ازاد جہنم چ دینن قانہ غرامہ دا دیت کمن د تاوان شری غرامن تاوان او دنگ اگا هلاکت چ دایم دی ادرن دا کی چمنه اگاشر چ لازم دی انده غرام غریم قرضدار ته چ پمری پریت منن کی نو ویل او ته ددن اخلاصیدای نشم غریم قرضدار چ اگا ستال سره بالکل ترے لازمی نو غرامن او دایمیشر ا دغه دایم ده ان نهایت له دا جان ته سادر به مستقر و مقاما قررګاځر پات کې دلته د نړۍ دوزه ولذینا کسو نه ځان خو خرج کړي لمه سبو زیات نه کړي ولهم يخرو ان شمتیا کړي اسراف خدای دې چې خلاف شری استعمال و بغل د دې چې ګنده نو فو هغه محل کوم سره دې استعمالوي وکانه بین ذلک او دې داخله والذین داخلوا دی بذر الرحمن لایذن ما لا اله الا الله اخره आवाज نه کوي فریاد نه کوي سره بدل مدد غارتا اون واینه کړه سره چې حرام کړ الله د مغر په حق او جنانه کې چې اچدار کولو کېال قاضي وي او شیا سامه نه خپل د ګناہوں سزا سره خپل د ګناح سزا سره مخ مخه مخشی یزات لول عذاب یو په دوه ورځو لپاره ځو پر ازاب پر از قیامت همشه به پرې کې سپکړې الا من تاب مغرګه چوچې توبه باشي د شرک نه وامنه ایمان وروړی توحید و منې و عمل د پیغمبر سم عملو کی اولای ګدار الله سیئات په بدن بیکی اللہ جل شانو دو دیو دا چکم دنو بد سیپتو نا پخ سیپتو سره دو دیو دا بد عملو سره پخ عملو نسرا دو دیو آغا بد زیو نا خزیو نسرا و کان اللہ غفور رحیم اللہ بخون که میرا بانده خ بدنو پخ نم ببدن کی مخی پاسی کو بوس پا چکم دنو چیشی مخی کاتی رو بوسی مسلمان شو ا مه کی چې ګندنو ظالم شو دا سیئات او حسنات دي کنه یا دا مطلب چې د جوا حکم چې غلطه معمولونه په ريستر کې وو هغه بلدري چې دا په ځای حسنات دي کمال بلی کلي شي یا سیئات دې په کوم بدزنه کې کليو جهنم هغه الله بدل چې په جنت سرا وکال الله غفور رحیم امام تابعه چې توبو وشته ده ګناه کبیره نه عمل صالحو کوي په نور امامو کې مطابق د شریعت دین چرکه فانه یتوب یک نن دې را توبه به قبول ای ولی رضا د الله رضا لپاره توبه استنیرا او دې رجوع کوي الله ته برجوع کوو سره مرتبن مانداشو دښته توبه یې سړی د چاغې نشانه الله جل شانو ته را توبه خوا ده ازه کچې د الله هی مطوبان یو یو قسم توبه یې سړی استلی دا زم ما په دې دې د اخلاص او دانګیده خوشور نډه ک توبه مرب الله قبلای کنه قبلای مطوبان کتانې د په تعظیم دی او عظیم شان توبه یې و اس طرح من کان نذیرا دو ال الله و رسوله فہجرته ال الله و رسوله دا قبلین دیتا والل جنا کسا جلا شدون زورا ور کیا غلط مجلس رنتا والله جنا کسا جلا شدون او نح حاضرگی تی ویشار تا الل جنا کسا جلا شدون زورا شرکی مجالس تن حاضرگی چدا تا گنج باب زې شيوگانو چورن اورسته شيوگانو هم حزم دې کلیبان چغنو جو او نح حاضرگی غوینه شي کسان دلای شدونه زورا او جو شهیدینه کې په دروغ باندې گواېد دروغم نه کوي دروغ خبرونه نه کوي گواېد دروغ نه کوي غلط مجلسه حاضرام نه ورته غلط کارونه ته نه حاضرېږي مسلمان صفد دقه وظاما رکل چې تیر شي په دغه شونته به هدا خبره باندې لغوه شرکیات لغوه بدعات لغوه مناطقت خبري جو باندې چې کله چیرې کی مرو کرامن مرو کرامن او ناقل چکم دنو یعنی زان ساتون که ده ده شر نا یا ده بنا نا یا خلا ما د زینانه دیر بردباره سره ده ده بادونه زان ساتون که امام انتیمه اوه کرام دانه ده چه سوک بسه کهی نا نا ورزا ور تا نسیت کوا او پاس دا نسیت نا چه تیر شوی نو در الله پایش برده کرام کرام زمان آلا ای کرام इज्जत मान तेरी इज्जत मंद मुसलमान इज्जतदार चे आमिर बिन मारना याल मनकर कियाल छकनो चेरी दगमयिसना वल्जिना कसान दी जा जिक्रु यातु की पस्तर गुनडां जीगी अब्बाशी दागने इब्रत ها کساندی وای ربنا ای ربا حب لنا بخنو کامتا من ازواجنا رو بخا کامتا من ازواجنا زمن بیاونو او ذریه جنازمن قدمه شمانه څه شیرو بفه قرتا ا یودید یوالید سترگو الله تو غزم من خزینی کمال کی یا الله تو غزم زمان کمال کی کله چې سری زوی کمالو یا خزن کمالوا نوستر گی بیخی اگنه یخی گی ها ته یی او ناشي دس قران کې نصاب څه بچی نه ها زړه خوشالي خزاب منځواله د شپې او تهجد کوي تلاوت کوي نو تبذر خو د استاد زړه خوشالي سترګي بیا خشي قرطایولین سترګي کله یې اخیږي چې زړه خوشاله وي وله سترګي پټي اخیږي زړه خوشاله یباني په دې کتابونو لیکلی دي چې جنۍ کالجه چاله ورکړي نو د جنينه بط پوس کي نو تب پوس بګاي چې پلاني الګ نظر کوم ستاد د خپل خده تب پوسو شريعت کې د حق د جنينه کنه مطالبه به شريعه محمدي جنينه کوي تب پوس بګي ال بكرت و سامر حديث کې رازي نو باکرہ پیغله جنينه د کور اگې نبه مشوره واړې چلوري بچي پلاني الګ نظر کوم ستاد سن خوړه ده هغه بوش پجړا شي تب تب یا بشغله پد نو کپی جراشه نه جراوی دوه جل... دو قسم نه یو د غم جړا ده یو د خوشاله جړان نو کده غم نه ددا جنې نو میول او چې ته د خوشاله جړا وا چې دا د غم ده. نو ده اوخ دا اوخ کو ته یو ګورا کدا نو په شه دا ارمنه د خوشاله نه جړی او کچرتا ګرمي م... نو په ژر کې ور بل شوې ور او د رنګندو یې سخت ور حرارت دی د بیا مور کوم کنه یا نو زه غستر کې کله یې خېږي چې د زمیر سړی د سړی زه غوښه شال شي نو سترګي یې تاسو منده وجالنا لمتقین امام ما یا الله او درځه واه لرا لمتقین امام د متقینو د پاره د پزګار او بخښلو د پاره امام یالا په ګد شامل هم نساجر کا چې دا د عمل تصیچګنن خلک ارتداو کې بلا چونو چرا بلا تفوسه د تقلید ثابت شولینا وجنال المتقین د چې امام شنو دا نور وبстаўې چې دا د وګڼه وکړي ها نو و يفعلوا نو څنګه چې د حقیقت فيه نو یتقاد حقیقت ال <سؤال> رجل سره او تکوادار وې کنا پرېزګار وې کنا نو وجلنا وغرزوا زمنګ پاره امامان څوک هغه متقینو پرېزګار دامنان سيدا وجلنا للمتقين اماما دامنان سيدا چې الله مونږ د متقینو امام وګرزي مقصود چھ مناشوا جنن داس یاما لو قول سادر کی چ نور خلق چھ کم جنن پاغا پس بیا روان یودا استققر گنی اللہ سی پاک دغا صفات من لای کی اولایک ای زون او غور فرخ خلق یزونہ جزا برکش دیو تل غور فردا بملی د جننت سبب د صبر د جو وایلا قونا فیها آتش کولبشی دیو تاس یابری جننت کی تحیتا و سلاما پیشکشو سلامتیہ تحیات خودی سلام د ملائکو طرف تحیی <تحيه> مبارکی رو باچهی سلامنا سلام شو تحییتا نا معنی چلی؟ او مبارکی با ملاوشی و سلامنا سلامتی اللہ اکبر یا تحییتا نا سلام شو دا رستو چلی سلام من واق مبارکی شنو همیشه وی پیده که حسنت مستقرا و مقاما دیکھ کلی ده دا جنت مستقرا قرارگاہ کی پایدگی دوز دیکی و دانی دوز دیکی قلو آ ما یا باو باک چبا اللہ پاک اینی تاسو عذاب اللہ تا چگران نرے خود لولا دعاو کم کچه تنوی استاسو ایمانا مقصد چرے کتاسو ممینان نشلی اللہ و تاسو لاسگا درکیو سزا درکول اللہ پاک تدیرا سانی یو مانا دارا دویمه مانا خودوایا ما یا باو چه پرواه لری اللہ جلشانو پتاس باندی لولا درعا لولا درعا اکم که نویر را بلل دا اللہ پاک تاسو لرا جنت تا او دارنگی ایمان تا را بلم تاسو لرا ایمان تا راشیم او یا دا قل ووایا ما یا بایس پرواه لری اللہ پاک لولا درعا اکم که چنتا نویست تاسو غفتن ربیل چانا چه مانو شوا ما یا با بکم لولا درعا نظب الله تو تاسو نه در کړي چې تاسو د غیر الله عبادت کوو بندگی کوئ معنا به عذاب وري درو کوم تاسو چې غیر الله بندگی د غیر الله کول دا سبب دیری چې تاسو الله زقدر کړئ ځکه کله کله تاسو یو کران تاسو تکذیب کړئ ده الله کتاب دروغجن کړئ ده سو فیصد چې اكونو نظام شی عذاب تاسو پر نه خده لازم شوې عذاب به دایم او لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة شعرات داما کی سورت تی دعوة دی سورت دلتا تصریر اپنیم باری صلی اللہ علیہ وسلم تا آدانا کی او قسمت درائیل نقلی اللہ زکر قریب دیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تواصیر مین حروب مقترات واللہ علم بمرادهی یا من ویلیو جدا دا قران الله جل شانه او د پیغمبر صاحب مسک راز دی دا یتنه دا کتاب د جواز کتاب دے لعل تسلیب دی لعلك تتسدیدنا شروع دا شاید چته ځان واینی لعلك باخون شای چته ځان وایدی مځرد دا مې موځ نه ځاننه د زګ اجرا خلګي مان نه راوړي د دې د ایمان په پرغوستو ته ځان نو ان نشا کوم غووارو نه ناجلاله <سؤال> منا سمای نه ناجل وکړو پرنا منا سمای د اسمان آیات اند و عذاب نه خه د الله قدرتونو چې غه عذاب دی آیات التکویني فزلذ وبگر جانا قوندو دا ستونه انا قوندو جدا مشران انا کوم دجو مختلف دلی لاها خاز جنا غل لپاره ذلیل او خار قبی دار چې کلم اجران کې اوسه پجلان غو خود خود غاړه دي کنه انا غمرتشې شو انا خپل یا مشران یا دلی یا چې د دې څه ټونه پخوله څه چې د غاړه کې اوسه دینو و ما یا چې درځو د منځ ګرینټ رایس باندونه شاده پروت لا نه ما د سین تازه محدث د دې پاکدا یا محدث داغه د زول اجازه نه وي تازه یې الله کلام قدیم ده که محدث دی حدیث ده ها قدیم کله ماګه جو دغه نه راځ یقینا اندورنس بات کړه فسایت مزده ده بشید دی؟, دی؟, دی, دی او خبری دا غسونو چې دیو په دیواني استیزا کون گیری ایانه ګوریدو زمکه تا څومره مازر غون کړي طریقې کې ار قسم جوړا شذونه کریم خيستا یقینا فري کې اتونه دي و ما کان اکثرهم مومنین او ندي اکثر خلق چې په دیواني ایمان وروډن کې یقینا ربستا زورا ورده او دانه رحم کون کړي دی؟ عزیز حته کړه دا لفظ په دې صورت کې الله پوزګ کوي هر واقع سره دا ته چسبانه یار یو واقع سره وګورئ دا خلک چې غمنو دا شي دیو دا شي دیو دا شي وایي نو دا وکهواز غره ګرب صاحب موسی سره څنګه د ورشه ظالمانو ته هغه میفران ته چې ودی ځان نه به چیرې شرب نه هغه یې را با زیرې چې دا خلق ما ته تکذیب کوي وایي ځکو صدرې زمان شنه برتنګي او نه کولایږي ځانه بیاو پر او نه چې غمنو آزادیږي ځما جبا کې خفشما زړه کې زه چې کوم غوسه شي ما یبه باندې کی څنک نه کولایږي فارسل الله ورونه وليګه جبرائيل ورونه السلام تاسې هغه زما سره معاونت کی بلهم علی او د او په ناتو څنګه شویل باهلول وخت د تامل لس نه یالتام د شېږي ورستو دا سوار نو ورستو هغه قبول کړي کنه الله تعالی هغه وردا سوار نو کری الله تعالی ماته باندېږي زړه میچګنن اوس تانګيږي زه غوسه ناب قیما چې غوسه شمنو جمن باندېږي او یاد علامه چې غږې په ماشومتوب کې چې کومه غاسکروټه پرې خلو کې دغه د وژنې لوکنات نو سدا دعا غا الله دعا قبول شو باندې سوال قبول شورد شو قبول شوه نا اخبر یا ما کی دې خپل گزارشات توران نغنه یالزه انسان има تاسو لاسباد او زندگی میده نو دا اسباب د دعوه چکه نه پد دوه صفاتونه دو دی یو زړه پر اخله لچنه یو فصاحت او بلاغت دی دا دوه به ما کې نشته یو د زړه ریس کنه داای ما دا غوسه کیږي مزره او می په فصاحت کې لږ فرق را ذکر چخه په شمه سړی چکه لخه په شینو داخلو و شي کنه خبر یې نه شي یا الله په دا د واسي fortunes کامل کنو فرشل الله ورنا ولهم علی ذنب رب الله بلدامستا چې د دې خلکو زموږ مجرمیم د چا مجرمیم د دې ایبټیانو ګره خاص تا نه د چا یو سړې ما وجلله ولهم علی ذنب د دې باندې د په اخاف یفطر لزریقما چې ما بل دعوت پېښ کړی نه مخی مخی به امر کې بهرې مقصد منځل موست ته رسیدلې نه و مخی مخی به منځزته کړېما دوبو وجلې قال الله ته کله نه نه نه نه نه نشکوله هغه نو شوړون هم ساهورا کو او قرآن کې چې کوم نه حکم کې کنه یو ځای دا مکمل شو کوم نه طور مکمل نه بیان هي هغه مقصودی مسلټی کې راخلی فضا بول لاړ شي بیا جنازما پاتون سره یوک نزی مستاس سره مستویون اوريدونکې زستا خبر اورم مدراداري کوک ما کومه ورنه کوم څه راکنه لاړ شي وراله فیرون ته وايي آتا ان نو هر وو هیڅ یو رسول رب العالمین قل وایدین دلته وباسه چې تدبیق راشي مطابقه او موافقه آن هرشي وليګم بني او چې کله دې لاړ التور شیدر نو جواب وتا اور ویلالم نرا د بتاسین اولیدان ایه مونږه ستاسو تربیه نه کړې ولیدان ما شلتوب کی تما شو میه مونږه او تامن کی واخ نو تیر کړه ستاسو او ته چې ما کافیر وای ولې مسجد ته فالتا كلىوتا كار شري كليله اكا وك ام ما جياشي ال التي فالتا وانت من الكافرين او چند کا پیرانوں جملہ کی وہ سرنمہ باتیں خبریں کرتے ما تج کا پیر میں ہوتا ما کا پیر بھی کنا اللہ یعز بالله دو دا وانت من کافرین تی سگنا سما دن مت یا توید تو خان استا رگ دشی وہ کافرین بجنا منال زما لوگیاں نہ مخنے تے کا حال مالسم جا د کار می کړې اوستا د قومميې واژې ز غ و کېنا می نه لی نه او خبرو ما چې ستا دارو راځ دومره غیرې چې یوڅ باې پیا ت کو ظاللی خبر چې دا دجی غ دماکر او ټیک د اوما د قر پ راده میې اې د قاتل پیرا ده یعنی زه جاهل و ما نه خو یو مونږ چې دبده شمیري ما چې دبده شي مري ايامت رداجي چې زه اب انا من الظالمین زو ما پر شويوسفوري زلل المو فلبنی سمانا الله اوږي کله په دې دغه کې واجی شوده کې شوده وکینه او به تو شودی کی واسی نہ کپشی زل الماء فی لبنا انا من الظالمین ازو ما پدشوی وزبوری ادا غری وزرا لمزا دا گزو دا میدان لاز غخلاص چې چرا باندې کوي کوا وانا من الظالمین بلما نه دا چې وانا من الظالمین دا کار ما په خطای باندې کوي دا قشت من نه کړي زال تو ما د خارچی سره زال تو ما د بیتجوبی سره زال په ما د ناسی او نیسیان باندې سره انت جل وڅه دځل کې ردا همل او دا ځاځله په چا سره نشان معنا سره هم داږي مینا ناسي ځنه او ما ناسي يا وا نزو ما مين زالين او کی واستوي او دوي ما سره څومره غویناو ک پس سمراکی کا انن کہ نو سے زوالہ زوالہ ربٹی توائ چھ پزنگل و ازے ولا رے وچ نو چھو شت زوما چھ گنہ دغا شندای و دگسڑے ففرا تمل کن او چھ ودیوما او می او تخ ولی لما خفتکم تتاس زالمان نو ویل دم کنز کلاڑمن فواہب لی ربی ستاس نہ دت او راکر ما تالله جلل شانهو حکمانا نبوت او دارگی علم او فهم و جالا نیو گرزول ما دو پیغمبرانو نا او بلت خداوی کنه چه ما تا پالیلی او لیو کریمی بروری می دردار کرید و نما کرامی تاو که وی نا و جل کنیمتون تمنعالی دا استانیمت زمن ما چه پا ما بانی تا اثبات نکه او دا تانه یرده انعبت تا بانی اسرائیل تانو کران کردی اوزو یو یوسری تا پدلیم او دا زما داش پغل کفوش زما پغل ک کونستانو کری کری دا اغدن ير دے پویش وی یا انا بت بنی اسرائیل دا گنیر مات توما بذی میس بتا زکہ چ دا کم چ مزستاکو تدلغلی ما الله جستا کو تد در درور نو دام استاده دا زوندو دا وجنه دی چه تا بنی اسرائیل بنی کوال کان بجال لول ک چال کان نہ زما مور با مزوب ولی دریا اللہ باستا کود تولی دروسته انا بدتا بنی اسرائیل در طور سهر رمی توب دیده مختینا تلکا تمن علی انا بدتا بنی اسرائیل بلما دا دستانی ما زمانم زکر چه انا اسرائیل تا بنی اسرائیل اغول امان کردی اغوانا دی بگارا خستاوزدی پریانا بگرد بگارا دستای اصان زمانم خو بیام اللہ پاک اگر دین خطات رسوم کنن قال سيرون سيرون اليت رب العالمين ستوي رب العالمين غزين كنن تلا رب رب العالمين رب العالمين يا ان رسول رب العالمين توي كن منار واحد رسول در رب العالمين نو رب العالمين سي قال رب السماوات والارض رب دسمانو دسم مسلان الله هو ته کپڑا مکان کور کې ور کوي ور کولی بشي کنه خو ته رب العالمین زونه نه چا عالم بل څه شي توای عالم اسمان عالم دز مکان عالم ده او تر چې ګمځونو په دې فضا کې مخلم دا عالم دي دې خالق څوک ده قالا لبان حوله ولي چاچا پرې چې څو ناس دا تعال چې یالو تاسو نه وله غوږ نه دی دا سوی دا غړې وړې دا سره قالا مسا سم بیا وای ربک ومره بابایک مولولین اشرفنه چې ته پیدا شو ته راځي ستانه مخیر اپ څوک او ساده پلا ورو دې کړ اپ څوک رب العالمین ستاده پلا روزانګی ستاده نیکت خالق دا وایو موږ قالا بیا وایلي ان رسول جواب نشته تلقل ده خدای کی رب رب ده مشرق و استاصل اگر دی غنبل چې تاسو تلګل شوې دي ونه لري هغه وي چې دی دیوانه سي چې تاخدای رول کی قال رب المشرقي رب المشرقي او المغرب ده و ما بينه و داغه مشري کثر دي راکلي جن کن تم تا خلونه زه دیوانه سي هو چې تاخدای جوړ کی نا اسمانو ګوراز مکه ګوراه مشري تو ګوراه مغرب تو ګوراه ما خدای په خل ګرب څوک ده سب وختو معدود محصول ده